Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому: "Я, брате, такий голодний, що гину. Я що з'їв би? Та нема нічого. Можу тебе їсти, та й уже". Ага. Лис, як те почув, та й відказує: "Ти мене не їш. Я тобі дам зараз щось смачного поїсти". Їв би масло. Ой, чому б і Не Неси його сюди, ага. Лис йому на те. Ходімо село, там є велике кружало масло. То їстимеш? Добре. Привів його лис до великого ставка та й каже. Ану, ану бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду та так і до масла дістанеш. Та такого, та то того масла багато, що ти його і з'їсти не зможеш. А вовк такий не розпитав багато. Тай хляб-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп хлебче собі воду, щоб добути масло. Хлептав, хлептав, а далі не зміг. Бо став як барило. Та й дивиться на лиса. А лис тут сміх. що так над ним кипкують та за лисом. А лис за лир хвоста Біжить, ловтьокі! Біжіть, біжіть! вже лис коло своєї дури. А вовк його хав за ногу. О, то лис зараз же надумав та й крикнув. Слава Богу! Що вхопив за корінь, я не за А вовк тоді мерщий пустив ногу та хаб за корінь. Алис, скік у нору, заховався і зареготав.